«Чужі прорахунки!» «Ось тут!» – сказав той, що мав болячку на щоці. «Тут живе, саджам!» Брудні двері в брудній стіні були прикрашені старими плакатами, що засуджували лігу восьми, як злочинців та узурпаторів. З кожного дивилася пара карикатурних облич – роздутий герцог Салієр і глузливий герцог Рогонт. Біля дверей стояла парочка звичайних злодіїв, не менш карикатурних на вигляд. Один темношкірий, інший з великим тату на руці. Обидва мали... Однаковий похмурий вираз. Дякую, діти. Ідіть поїжте. Шенкт поклав у кожну простягнуту руку по скелу. Дванадцять пар очей вирішились на нього ошелешені, що отримали стільки грошей. У перспективі кількох днів, а тим паче років, це ніяк їм не допоможе. Вони стануть джабраками, грабіжниками, повіями і помруть молодими. Але за своє життя Шент учинив чимало поганого, тож тепер, за можливості, намагався бути добрим. Він розумів, що це нічого не виправить, проте, можливо, монета переважить шальки Терезів життя, і когось із них буде врятовано. Було б чудово врятувати хоч одного. Він тихенько наспівав, ідучи до чоловіків перед дверима, що супилися на нього. «Я прийшов поговорити з Аджамом». «Ти озброєний?» «Завжди». Вони з темношкірим охоронцем на мить витріщились одне на одного. «Моя дотепність може атакувати будь-якої миті». Чоловіки не всміхнулися, але Шенк цього і не очікував. «Що ти хочеш сказати саджаму? «Ви саджам? «Думаю, почати якось так». «Ти з нас насміхаєшся, коротуне?» Охоронець поклав руку на булаву, що звисала з пояса. Очевидно, вважав себе дуже страшним. «Ні за що б я не насмілився. Я хочу розважитись, і в мене є гроші, ось і все». «Що ж, можливо, ти прийшов у правильне місце. За мною». Він провів Шенкта через задушливу похмуру кімнату, заповнену маслянистим димом і тінями. Лампи з кольорового скла підсвічували її синім, зеленим, помаранчевим, червоним. Скрізь лежали любителі соломки з блідими обличчями, покрученими усмішками або, навпаки, порожніми. Шенкт раптом зрозумів, що знову наспівує, і вурвав наспів. Зайложена завіса відсунулася, відкривши велику задню кімнату, де тхнуло брудними тілами, димом, брюватинням, гнилими харчами і гнилим життям. На заплямованій потом подушці, схрестивши ноги, сидів укритий татуюваннями чоловік. Позаду нього до стіни була приперта сокира. В іншому кінці кімнати сидів другий чоловік, длубаючи ножем огидний шмат м'яса. Біля його тарілки лежав арбалет. Над його головою висів старий годинник, ніби нутрищі, що випали з випатреного тіла. Маятник похитувався з характерним тік-так. На довгому столі посеред кімнати лежало все необхідне для гри в карти. Монети, фішки, пляшки, склянки, люльки, свічки. За столом сиділо шестеро чоловіків. Праворуч Вішента Товстун, ліворуч Худий, що, заїкаючись, розповідав своєму сусідові якийсь жарт. «Він тра -т -т -т трахнув її!» Грубий регіт, грубі обличчя, нічим не життя в диму, дешева випивка, дешеве насильство. Провідник Шенкта обійшов стіл і нахилився до широкоплечого чоловіка з темною шкірою, білим волоссям та самовпевненою усмішкою власника. Той грався із золотою монетою, крутячи її між пальцями. «Висаджам?» – спитав Шенкта. Він незворушно кивнув. «Ми знайомі?» «Ні». «Отже, ти чужий. Зазвичай ми тут не розважаємо чужих, правда ж, друзі?» Кілька з них легенько вишкірився. «Більшість моїх клієнтів добре нам відомі». Чим тобі може допомогти саджам чужинцю? Де монскаро маркато? Раптом кімнату поглинула жахлива тиша, як ото холодна вода ж поглинає людину, що провалилася під кригу. Така тиша буває перед тим, як небеса отот -от розверзнуться бездоганна тиша, що віщує невідворотня. Талінська змія мертва, пробурмотів саджам, примружившись. Шенкт відчув повільні рухи чоловіків навколо нього. Відчув, як з їхніх облич сповзли усмішки, як вони зводяться на ноги, готові вбити, як тягнуться до зброї. «Вона жива, і ви знаєте, де вона. Я просто хочу з нею поговорити». «За кого в біса цей покидьок себе має?» – спитав худорлявий картяр, і кілька людей засміялися. Силований фальшивий сміх, щоб приховати напругу. «Просто скажіть мені, де вона, будь ласка. Тоді, не на чью совість сьогодні не ляже зайвий тягар». Шенкт не спромігся просити. Він давно забув, що таке марнославство. Він дивився кожному в очі і давав можливість сказати те, що йому потрібно. Він усім давав шанс, коли міг. Якби ж більшість людей цим користалися. Але ці лише всміхалися йому та одне одному, а Саджам усміхнувся найширше. «Моя совість не обтяжена. Щось подібне міг сказати колишній хазяїн Шенкта. «Де щастить? Це дар!» «Ось що я тобі скажу, ми кинемо монетку!» Саджам підніс золоту монетку до світла. «Орел, ми тебе вбиваємо! Решка, я кажу тобі, де меркато?» Білі зуби буквально світилися на тлі його темного обличчя. «А тоді ми тебе вбиваємо!» Почувся легенький дзвін металу, коли монетка злетіла вгору. Шенкт повільно втягнув носом повітря. Шматочок золота кружляв і кружляв. Годинник стуков глибоко і повільно, ніби весла могутнього судна. «Стук, стук, стук!» Кулак Шенкта вп'явся в череву товстона праворуч майже по лікоті. Він лише краєм ока побачив, як у того виболочились очі. Замить ребродолоні Шенкта вготило по розгубленому обличчю, а тоді він майже відірвав його голову. Кістки зім'ялися, наче папір, кров бризнуло на стіл темними цятками. Вираз чоловіків навколо лише зараз почав змінюватися з люті на шок. Шенкт схопив найближчого і кинув у стелю. Той ледь встиг закричати, коли вдарився об балки. Полетіли друзки, і спотворене тіло гепнулося вниз разом із пилюкою і тиньком. Ще до того, як воно впало, Шент схопив наступного картяра за голову та пробив його обличчям з тілу, в підлогу. Карти, розбиті склянки, шматки дерева та плоті перетворилися на вихор. Шент вихопив із руки жертви Сокиру і метнув через усю кімнату в груди титуйованого чоловіка, що почав підводитися із подушки з воєвничим криком. Сокири вдарили його руків'ям, але так сильно, що це не мало значення. Він закрутився, а зранена всі біч бризнула кров. Глибоко і якось неприродно дзенькнув арбалет. Тятива смикнулася, запустивши в політ болт, що повільно плив через запелюжене повітря, ніби в патоці, легенько хитаючись. Шенгт перехопив його і увігнав у череп чоловіка. Обличчя того увігнулось і крізь розірвану шкіру вилізло м'ясо. Шенг схопив його за щелепу і легким рухом за кинув тіло через кімнату. Він поцілив у лучника. Два трупи зіткнулися, оготившись у стіну, пробивши її та вивалившись через діру у проволок. Охоронець біля дверей здійняв булаву і вже розтолив рот для бойового крику. Шент перестрибнув через уламки столу і ударив його в груди, розламавши грудну клітку. Той закрутився, ніби штопор, і впав, а булава випала з його мертвої руки. Шент ступив уперед і схопив монету саджама в повітрі. Він видихнув, і час повернувся звичайно русло. Остання пара трупів гепнулася на підлогу, пилюка і тиньк осіли. Лівий чобіт татуйованого чоловіка стукав об дошки, поки той конав. Ще один трохи постогнав, але недовго. Краблі крові м'яко падали вниз, змішуючись із битим склом, уламками дерева та шматками тіл. Одна з подушок розірвалася, і пір'я досі літала білою хмарою. Кулак Шенкта застиг перед обличчям саджама. З нього струменіла пара, а за мить розплавлене золото потекло між пальцями на передпліччя блискучими струмочками. Він відкрив долоню і показав. Чорна кров змішалась з сяючим металом. Не орел і не решка. А-а-а! Заїка досі сидів на своєму місці, де раніше був стіл, стискаючи карти в задубілій руці. Кожен сантиметр його тіла був заляпаний кров'ю. Ти, сказав Шенкт, Заїка, ти можеш жити. а а Я вирішив тебе пощадити. Геть звідси, поки я не передумав. Щось бурмочучи, той кинув карти і рюмсуючи кинувся до дверей. Шент лише спостерігав. Пощадити одного – це вже добре. Коли він відвернувся, Саджам замахувався стільцем над його головою. Той розлетівся над руски об плечі Шента, уламки зі стукотом відлетіли від підлоги. Жилюгідна спроба. Шент майже нічого не відчув. Ребро його долоні врізалось у масивну руку чоловіка, розламавши її як суху гілочку. Потім він розкрутив його і покотив по підлозі. Шент ішов за ним. Його потерті чоботи не видавали ні звуку, маневруючи між уламків. Саджам кашляв, хитав головою, почав повзати на спині, булькаючи крізь стиснуті зуби. Рука волочилася за ним, вигнута під неприроднім кутом. Підбори його вишитих гурських капців стукали по підлозі, лишаючи сліди поміж місива і крові, пилу, пір'я та друзок, що вкривали кімнату, ніби листя осінній ліс. «Людина спить більшу частину життя, навіть коли притомна. У вас так мало часу та ви все одно проводите його абсолютно передбачувано. Гнів, збентеженість, зацікавленість на тому, що нічого не варте. Шухляда в столі погано закривається. Які карти в мого суперника і скільки грошей я можу в нього виграти? От якби я був вищий, що з'їсти на вечерю? Пастернак я не люблю. Шент прибрав понівечений труп із дороги носоком черевика. Саме такі моменти, як цей, приводять нас дотями. Відривають погляд від бруду і підводять у небеса. Змушують зосередитися на теперішньому. Це мій дар тобі. Саджаам доповз до дальньої стіни та спираючись на неї почав повільно підводитися. Зламана рука безпорадно висіла. Я зневажаю насильство. Це останній інструмент слабких умів. Шент зупинився за крок від нього. Тож давай більше без дурниць. Демон Меркатно. Треба віддати цьому чоловіку належне за відвагу, адже він потянувся до ножа за паском. Палець Шента та погруз у западену під ключицею, де груди переходять у плече. Він пробив сорочку, шкіру, плоть, пришпиливши Саджама до стіни. Нігтями Шент уже торкався внутрішньої сторони його плечової кістки. Саджам закричав, випускаючи ніж із неслухняних пальців. Я сказав більше жодних дурнищів. Де меркато? Я чув, що у Віссиріні! Його голос охрип від болю. У вісеріні. Під час облоги. Саджам кивнув, стиснувши закривавлені зуби. Якщо вій ще й не впав, то впаде, поки Шент туди дістанеться, але він ніколи не кидав роботу на півдорозі. Він припускав, що вона ще жива і продовжує свою гонитву. Хто ще з нею? же брак із півночі з весебетіполом. Моя людина на ім'я Любчик. Злодій, злодій зі сховку. Правда? Шен покрутив пальцем у чоловіковій плоті. Кров лилася з зранено його руку, на патьоки встиглого золота та скрапувала з ліктя. Крап. «Крап, крап. А, -а, а Я звів її з отруйником на ім'я Морвір у Веспорті, а всі пані з жінкою на ім'я Вітарі!» Шенкт насупився. «З жінкою, що вміє вирішувати проблеми!» Меркато, Тіпало, Любчик, Морвір, Вітарі. Саджа мовій, чи й кивнув. Поміж його стиснутих зубів і з кожним болісним видухом бризкала слина. «І куди ця відважна ватага прямо й далі?» Я точно не знаю, вони сказали про сімох, сімох чоловіків, які вбили її брата. А, -а, -а, -а, -а, а, можливо, пунтарі, на випередки армії Орса, якщо вона дістане ганмарка, то може замахнутись на вірного, Карпі вірного. Може <nationalist> <pi trucs še regupola> і так. Шент висмикнув палець із сухим звуком, і Саджам з і сівся на задницю. Його спітніле обличчя, трусилось і кривилось в вагоні. Будь ласка, прохрипів він я можу допомогти. «Можу допомогти знайти її!» Шент присів біля нього, його закривавлені долоні звисали з колін. «Але ти вже допоміг. Про решту я подбаю. У мене є гроші! У мене є гроші!» Шент промовчав. «Я збирався рано чи пізно здати її Орсу, коли ціна буде пристойна!» Знову мовчанка. «Та це не має значення, чи не так?» «Тиша! Я казав тій суці, що вона мене в могилу зведе!» Ти мав рацію. Сподіваюся, це тебе втішить. Та не дуже. Треба було її вбити. Але ти побачив можливість заробити. Є ще що сказати? Саджан подивився на нього. А що мені сказати? Дехто перед смертю хоче щось сказати. А ти? Що ти таке? Прошепотів він. Я був багатоким. Учним, посланцем, злодієм, солдатом у давніх війнах, слугою великих можновладців, учасником видатних подій. А зараз Шанкт сумно зітхнув, озирнувшись навколо на понівечені тіла, розкидані по кімнаті. Тепер, здається, я людина, яка зводить чужі порахунки.